o numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh amin. amin. Iubiți frase și surori. să știu doar câteva minuunte să vă vorbesc, dar mai înainte de toate aș dori să înlăță rugășuri de mulțumire. Înaintea prea Sfintei de viață făcătoare și ne despărțite de asemenea, înaintea Preacuratii de Dumnezeu Născătoare și purile Feșoarei Maria, Măicuța Domnului, înaintea tuturor sfinturilor puteri și a tuturor sfinturilor care mijloșesc pentru noi. Să-i mulțumim prea dulce lui Dumnezeu, că ne-a adunat și astăzi și ne-a făcut părtaș Dumnezeiescului Sau. har. Și să-i mulțumim Domnului de asemenea, dragii mei, într toate care în multe chipuri știutii sau neștiutii din noi, prea de Dumnezeu ne revarsă asupra noastră, asupra fiecăruia dintre noi. să vă trăim niște vremuri atât de tulburi. Vedem exact ce se spunea Sfânta Dumnezeu Dumnezeiască ca Evanghelie care am citit o prima, că vor fi războaie, răzmerițe și așa mai departe. Și multe semne se vor arăta Și iată, dragii mei, noi trăim acestea. Vedem că începutul durierilor este. Vedem cât sunt, în primul rând, este război la Untrix sau război hominșesc, în primul rând. Aici aș implica și aș face referiri și la războiul care îl vedeți legat de sfânta și dreapta credință. Care în zâlnii noastre, mai mult ca oricând, Își arată polții și sfârșii în toate părțile. Și de asemenea, vedem și război genul și care este în Ucraina, care și a la adus și multă pagubă și multă pierdere. Multă durierii, multe lacrimi și multe suferințe. Deci, aceea, dragii mei, frați și surori, aș vrea să vă spun câteva vorbi spre întărire Să ținem pe viață și pe moarte, în prima, prima dată, sfânta și dreapta credință. Nimic să nu lăsăm, nici o virgulă, nici un punct, nici o iotă să nu lăsăm, când e vorba de sfânta și dreapta credință. Aceasta este mărgaritarul cu care vom pleca înaintea prea Sfinții trăim. Mărgaritarul Sfintii și Binecuvântatii Ortodoxii. Orșii ni s au dă asupra noastră să ne Sfânta Ortodoxiei, să ne ridicăm ca niște lei pe viață și pe moarte și să nu cruțăm. Să nu ne cruțăm pe noi înșine de la o din la lacrimi și de la durerii, pentru apărarea acestui mărgăritar de prea mult preț, care acesta ne va pune înaintea preasfintii trăim. Și prin acesta vom putea să dăm răspunsul cel bun în ziua judecății. De aceea, dragii mei, acel creștin care prima dată se teme de Bunul Dumnezeu și se teme într-un mod sincer, nu doar superficial, la nivelul cuvântului și după anumite împrejurări prin care treci în viața lui, ci se teme în modul cel mai sincer și mereu are așa să temeri. Teama de Bunul Dumnezeu scoate afară toate din lumii acestea. Că cel care se gândește la Bunul Dumnezeu, la tribunalul nemitarnic al Domnului, așa de faimă și bazrocoreștie, toate împrejurările și toate războaienii și temelii care sunt pe fața Pământului. Fiindcă în El să se darul lui Bunul Dumnezeu și într-o darul lui Bunul Dumnezeu gestionează toate din jurul Lui. Deci orice se întâmplă, El se raportează la purtarea din grijă dumnezeiască. Ori ce se întâmplă, el se raportează la economia dumnezeiască prin care Domnul lucrează în viața noastră. Și atunci el se silie și se țină Adevărul Bunul Dumnezeu, să unească cu această ținere a și lucrarea faptelor celor bune și atunci nu se mai teme de nimic. Noi știm că prea Bunul Dumnezeu este stăpânul vieții și a morții. Și însuși Domnul nostru prea dulce și preascum scump ne spune în Dumnezeiasca Evanghelie, nu în cele care le-am cititătate, în altele, zice așa, nu vă tiem, de ce și uși, trupul și mai mult nu pot să facă. Vedeți, războaiele și care sunt, la care, care îl observăm și care vedeți pe linii, mazmere, informațiile despre el, acesta ucide doar trupul, dar mai mult nu poate să facă. Dar noi să-l temem în Biserică, care ucide și trupul, și sufletul, și are putere să arunce în ghenă de prea bunul nostru Dumnezeu. Și deși suntu părinții Ioan Gurdea, de api de excelență, și le are temerea de bunul Dumnezeu și temerea de răspunsul care îl va da în ziua judecății, așa nu se mai teme din nimic pe fața Pământului, nu-i mai pasă din nimic. El este ancorat doar în, într-o simțirea de Dumnezeu. Și toate simțurile astea laterale și ale lumii le pas jocurește. Deci, că darul Dumnezeu se răfluiește în el. Dar nu acela care superficial apelează la un unul de acestea, ci acela care în modul cel mai sincer să ancorează într-o purtare de grijă dumnezeiască. Așa nu se mai teme de nimic. Așa așteaptă moartea, cum așteaptă și ceva Cea mai mare veselie pe fața pământului. Cum așteaptă un om pătimaș să-și împlinească pofta sau să se întâlnească cu anumite mișcări aici pe pământ, să meargă la horă, să meargă la cântești, să meargă la distrații. Cu atât mai mult așa așteaptă moartea. De ce? Fiindcă toată viața lui se o de a fi cu prea bunul Dumnezeu. Toată așezarea lui este pentru plăcerea Domnului Toată osteniala lui, tot suspirul lui, toată lacrima lui, toți bușemul lui, el îl îmbrățișează print o dragoste a Rugului Dumnezeu. Și aș, abia așteaptă să-l întâlnească cu și el dorit al sufletului lui, cu mirile sufletului lui. El însețează ziua și noaptea să întâlnească cu el. Deși aia Sfinții Părinți și iau foarte frumos. Iarna este nouă, viacul acesta. Iar nu este nou viacul acesta, deși fiindcă i-a așteptat primăvară așa după vișească într Iisus Hristos, Domnul nostru. Adică să treacă din corul să acestui viac acestui luni, să depășească timpul și spațiu, să fie în iubirea lui bunul Dumnezeu ziua și noaptea. Ați văzut dumneavoastră că iubește cineva pământesc, o mamă și iubește copilul, un tată. Sau alte iubiri care sunt pe pământ, iubiri sinceri, nu mă refer la iubiri pătimașuri, viclerii, ale trupului, ale cărnii și așa mai departe, ale sângei. Mă, mă refer la iubirile și ele care le-au bunul Dumnezeu, iubirea unui mame față de copilul ei, unui tată față de copilul ei. Și așa, aceste iubiri se văd în zilele noastre, vedeți, atâța, atâtea soții s-au părăsit soții lor în în Ucraina și au plecat departe din țara lor. Deci gândiți-vă, observați pe la televizor sau pe alte, eu știu, unde vă uitați, internet. Câți la v și să șerii soții sinceri, chiar dacă au și în jurul lor, chiar dacă au o ca că au copilașii și ei dragi, care îi iubesc ca lumina vocilor lor, Ei, iau în jurul lor, dar suspină sufletul lor, inima lor, după soții lor dragi. De asemenea, soții suspină Sau, și ea suspină după copilașilor, după soțiile lor și așa mai departe. Vedeți, dragă, este aceasta aici pe pământ. Gândiți-vă, dumneavoastră, cât e de mare și furia ei, din sensul bun al cuvântului, spun. Gândiți-vă, câte dorin este să-l pe și el, drag. Măcar așa să vrem să-l iubim, să-l așteptăm pe Dumnezeu. Deși vrem, este Domnul mult mai mult de să vă să-l iubim. Și niciodată, oricum, l-ar iubi noi. Nu putem să ne înălțăm la vrednișia care o are Domnul și care, la meritul care o are Bună Dumnezeu să fie iubit din partea noastră și o dorim. Oșa am lucrat lucra lui. Deci aia, dragilor, măcar această iubire, care o vine față de cei dragi al noștri, măcar cu această iubire să-L așteptăm pe prea de Mântuitor. Măcar cu această iubire să vrem să ne întâlnim cu El mai repede. Măcar cu această iubire să vrem să fim părtași trăirii în iubirea noi, și așa mai departe. Și atunci ne vom odihni pe fața pământului. Atunci vom defăima toate frământările viaclui aceștia. Că și bine lui bunul Dumnezeu ne mângâie sufletele. Și cuându-și Dumnezeu ies cu Părintei și cel Mare, dragostea își poate afară frica. Deși îl iubiește pe Bună Dumnezeu sincer, nu e mai pasă de nimic, nu îl mai înfricoșează nici gloanțele, nici obuzele, nici bombi, și vor fac ei, și așa mai departe nu mai e recușa nici un laț al lumii acestea, că el atât de mult iubește pe Domnul și ard din sufletul lui ziua și noaptea să se întâlnească cu Domnul prea dulce. Vă că la cunoștința dumneavoastră, eu am ajuns și în alte prediști, dar vreau să fac câteva referiri la cu Părinte Paisii Agioritus, ca să vă arăt cum drag e dragostea de Dumnezeu puțin. El spune acolo șiteam, într -o carte, de și team într-o carte de-a și v-a adus și dumneavoastră care le-a șitit. Poate nu reproduc 100%, dar vreau să puncteze sciența. Și el spunea acolo foarte frumos, zici, într-una din noapte am auzit pe cineva să în garb. Și m-am gândit, fiindcă el spunea să era dacă potriva și a la care-i mișcări care, pe față pământului, erau mulți care îl, îl orau și îi doreau moartea cu ori și Și Eu m-am așteptat dinainte și m-așteptam ca să-mi dau sufletul de domne. Și am zis Paisie, iată a venit timpul veseliei tale, bucuriei tale. Iată vor veni și se disparte acestea de trup, să zbori către cerul. Și au au venit unii acolo și a ieșit Sfântul Paisie în fața lor. Cred că asta vorbea despre el de lui, au scris. Sfântul Paisie era foarte discret. Foarte ascuns, să zic așa, în lucrările și ele ale lui, doar bun Dumnezeu vă ia să cunoască, dar mai descoperea ușirișilor spre întărinii sufletească. Și zice că au, vin, au venit doi și aceia erau înarmați. Și sunt ieșit în față lor așa, Vă rog doar atât, iubițe mele, zice, înainte de a scoate din lumea aceasta, vă rog frumos, nu lăsați păcătosul meu trup la suprafață, aruncați-l într-o groapă, zice. Și așa le au căzus la armă de lângă și au luat la fugă. Vedeți? așa e omul care define moartea. Așa omul care deșer și este viața lumii sufletul de. Așa omul care fuge el după moarte, că moartea fuge de el. Moartea fuge din moartea, ca moartea duhovnicească, ovicească. Ci la moartea asta fizic, biologică. Și fuge după moarte, moarte va fugi scoțând ochii va fugi de ideea. Deci, e redențat numai cu bunul Dumnezeu. Vos fugi după moarte numai dacă ieși în armat cu bunul Dumnezeu, nu după alte principii. Sunt mulți care fug după moarte, dar fugor că le-au și au pierdut, nu știu, și orică soția sau soțul, să se sinucil, se duc la asta așii e moarte de că luat și blestemat. Mă refer la moartea cea vredică, decisă. Deci, cei care se numează cu cel ce este viața lumii Ca niște leia de arde după moarte. Și moartea scoate ochii fugând de ei. Că așa e de Bunul Dumnezeu. Și știm că și moartea e roaba Lui Bună Dumnezeu. La porunca lui Bună Dumnezeu se mișcă ea și își arată colții, ca să spun așa. Și atunci ești el care îl are prin Mântuitorul Iisus Hristos în sufletul lui și în de grijă dumnezeiască din însuțește. Și moartea care și ea e roaba lui Dumnezeu fugi din roburi și al adevărat al lui Bună Dumnezeu deci, fiindcă El este unit cu stăpânul vieții și a morții. Și nimic nu poate reziste să stea în fața lui. toate fug în toate părțile, fiindcă puterea Dumnezeească risipește toate cestea. Deși, iubiți-mă, nu lungesc că avem și o parastas. am A avut un scurt cuvânt de întărire pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Deși, să nu vă temeți, dragii mei, doar de păcat atât, doar de păcat de erezâi, de blestemate, de schizmi, de aistea să vă temeți. În folosul nu vă teme nici din groanță. Nici că cineva vă, vă aruncă fel de fel de cursă pe drumul vieții. Nici că alții și alții scot și scot din, ca să vă rănească. Nu vă temeți de nimic. Fiindcă Dumnezeu este mai mare decât tare. Nimic nu se mișcă fără să știe Dumnezeu. Și cum zice Sfântul Isac Sirian, un cuvânt foarte frumos, Ia zice așa, și el care se înarmează cu bunul Dumnezeu în sufletul lui, în pustie unde este el, Nu se teme nici de fiar, de șeric gândite, nici de șeric înțete. Nu se teme nici de fiar, nici de șer, nici de balauri, nici de al, alte fiare care sunt, fiindcă Dumnezeu este înăuntru lui și El știe, zi, și că nu se mișcă niciun fier de păr fără să știe Dumnezeu. Și nici o fiară nu poate să-ți deschide dinții, colții și-și arate lui, dacă Bunul Dumnezeu nu îngăduie aceasta. Iar dacă Domnul îngăduie preazlăvit să fie în numele Lui, în veci și veci, amint că știi Dumnezeu și face. Deși ai, iubiții mei, frași și surori, să rugăm, pe bunul Dumnezeu, să ne înarmăm cu iubirea Lui în sufletul nostru, să trăim într-o a sa, să bazucorim toate ereziile și urjirii, schismurile pământului, să călcăm în pișoare tot alaia, fără de legii, și să rămânem ancorați în iubirea prea sfintei trăim, Și fericiți, și de trei ori fericiți vor fi, într-o Și a Fiului, și a Sfântului Duh, treimea și de Of și nedfățită în veșii și amin. amin. Fiți bine cuvântată cu toți!